Аудіокниги українською від студії Калідор. Продовжуємо наші мандри, друзі, сторінками чудової книги Едгара Райза Бароза Принцеса Марса. Дякую в черговий раз за чудовий переклад Олені Путі. Розділ 14. Смертельна дуель Коли я осягнув свої почуття, то моєю першою думкою було зізнатися, де її Торіс у коханні, але потім я пригадав про її безпорадне становище, адже лише я міг полегшити тягар полону та захистити її від тисячу спадкованих ворогів, яких вона зустріне по прибуттю до Тарка. Я не міг ризикувати заподіяти їй додаткових страждань або ж горя, зізнавшись у коханні, яке, ймовірно, було взаємним. Якби я був таким необачним, її становище ставало б ще нестерпнішими, ніж зараз, а думка, що вона може вирішити, ніби я користуюся її безпорадністю, аби вплинути на її рішення, була останнім аргументом, який запечатав мої вуста. «Чому ти така мовчазна, де є Торіс?» – запитав я. «Можливо, тобі було б краще повернутися до соли і твоїх покоїв?» «Ні», – прошепотіла вона. «Мені тут подобається. Не знаю, чому я завжди щаслива і задоволена, коли ти, Джоне Картере, незнайомець поруч зі мною. У такі моменти мені здається, що я у безпеці і що з тобою – я незабаром повернуся до двору мого батька, відчую його міцні обійми, а на що ці – мамині сльози та поцілунки. «Невже на барзумі цілуються?» – запитав я, коли вона пояснила слово, яке вжила, відповідаючи на моє питання. «Батьки, брати і сестри, так?» – додала вона тихим задумливим голосом. «І закохані». А чи є у тебе деятуріс брати і сестри? Так, відповіла вона. А, коханий? Вона мовчала, а я не набажався повторити запитання. Чоловіки на Барзумі, нарешті промовила вона, не ставлять особистих запитань жінкам, окрім матері та жінки, за яку вони боролися і здобули. Але ж я боровся, почав було я, а наступної миті пошкодував, що мені не відітнули язика, тому що вона обернулася саме в той момент, і я затнувся. Вона зняла мої шовки зі своїх плечей і простягла мені. Без жодного слова і з високо піднятою головою вона рушила ходою королеви, якою і була на площу до дверей своїх покоїв. Я не намагався йти за нею, окрім як для того, щоб переконатися, що вона безпечно дісталася будівлі. Але, наказавши вулі супроводжувати її, я потім розчаровано повернувся і зайшов до свого власного будинку. Годинами я сидів, схрестивши ноги й руки на своїх шовках та хутрах, і розмірковував про дивні примхи долі, яка грає із нами, бідними смертними людьми. Отже, це було кохання. Я уникав його всі ті роки, що блукав п'ятьма континентами та їх околицями, попри зустрічі із красивими жінками і принадними можливостями, попри половинчасте бажання кохання і постійний пошук свого ідеалу, Мені судилося шалено і безнадійно закохатися у жінку із іншого світу, хоч, можливо, і подібного виду, але не тотожного моєму. Жінка, яка вилупилася із яйця. Жінка, тривалість життя, якої могла сягати тисячі років, чий народ мав дивні звичаї та ідеї. Жінка, чиї надії, чиї радощі, Чиї стандарти доброчесності, правди та кривди могли так само сильно відрізнятися від моїх, як і в зелених марсіян. Так. Я знав, що я дурень, але я покохав і, хоча переживав найбільші страждання, яких будь-коли зазнавав, я не проміняв би це навіть на всі багатства Барзума. Таким є кохання. І такими є закохані скрізь, де є любов. Дея Торіс для мене була втіленням усього досконалого, усього чеснотливого, прекрасного, шляхетного і доброго. Я вірив у це всім своїм серцем та душею, коли тієї ночі у Кораді сидів, схрестивши ноги на своїх шовках та хутрах, поки ближній місяць Барзума мчав західним небом до обрію і освітлював золотом мармур, коштовні мозаїки моєї старовинної кімнати. Так само я вірю у цей досі, коли сиджу за своїм столом у маленькому кабінеті з видом на гудзон. Минуло двадцять років. Десять років я жив і боровся за дею Торіс та її народ а десять – живу з погадами про неї. Ранок нашого від'їзду до Тарка видався ясним і спекотним, як і всі марсіанські ранки за винятком шести тижнів, коли на полюсах тане сніг. Я шукав дею серед натовпу від'їжджаючих колісниць, але вона відвернулася від мене, і я побачив, як вона зашарілася». Із нерозумною непослідовністю закоханого я мовчав, коли міг би виправдатись незнанням суті своєї провини або принаймні її серйозності і таким чином у гіршому випадку досягти хоча б часткового примирення. Обов'язок наказував мені подбати про її комфорт, тому я зазирнув у колісницю і поправив шовки та хутра. Роблячи це... Я несподівано із жахом помітив, що її нога міцно закута у ланцюги, які прикріплені до борту екіпажу. «Що це означає?» – вигукнув я, звертаючись до соли. «Саркоджав вважає, що так буде краще», – відповіла вона. Її обличчя виказувало не схвалення такого. Оглянувши кайдани... Я помітив, що вони застібаються масивним пружинним замком. «Де ключ, Соло? Дай його мені!» «Саркоджа носить його Джоне Картере», – відповіла вона. Я розвернувся і без зайвих слів пішов шукати Тарса Таркаса. Я висловив йому своє рішуче заперечення щодо непотрібного приниження та жорстокості, яким вони... На мій закоханий погляд піддали Дею Торіс. «Джоне Картере!» – відповів мені Тар Старкас, «Якщо ти і Дея Торіс захочете втекти від таркійців, то зможете зробити це тільки під час цієї подорожі. Ми знаємо, що ти не підеш без неї. Ти показав себе могутнім бійцем, і ми не хочемо тебе обмежувати. Тому...» стримуємо вас у найлегший спосіб, який все ж таки забезпечить охорону. Я все сказав. Я швидко зрозумів силу його міркувань і знав, що марно оскаржувати його рішення, але попросив, аби принаймні у Саркоджі забрали ключ і наказали їй надалі залишити полонянку у спокої. Це Тар Старкасе. Ти можеш зробити для мене у подяку за дружбу, яку, зізнаюся, я відчуваю до тебе. «Дружба?» – відповів він. «Такого не буває, Джона Картере, але роби, як знаєш. Я накажу Саркоджі, щоб вона перестала докучати дівчині і сам візьму ключ на зберігання». «Якщо тільки ти не хочеш, аби я взяв на себе цю відповідальність». Сказав я і посміхнувся. Він довго і серйозно дивився на мене перше, ніж заговорити. «Якщо ти дасиш мені своє слово, що ні ти, ні Деяторіс не спробуєте втекти, поки ми безпечно не доберемося до двору Тала Хаджуса, ти можеш забрати ключа і викинути кайдани у річку Іс». «Буде краще...» «Аби ти тримав ключа у себе, Тарсе Таркасе», – відповів я, поміркувавши. Він посміхнувся і більше нічого не сказав, але того вечора, коли ми таборилися, я бачив, як він сам відстібає кайдани Деї Попри всю свою жорстокість і холодність, у Тарса Таркаса було якесь дивне приховане почуття, яке він, здавалося, завжди намагався здолати. Чи міг це бути залишок якогось людського інстинкту, що повернувся від далекого предка, аби переслідувати його жахом звичаю власного народу? Підходячи до колісниці Деїторіс, я минув саркоджу, і її чорний, сповнений отрутий погляд, кинутий на мене, був найсолодшим бальзамом та нагородою за те, що я відчував впродовж багатьох годин. Господи, як же сильно вона мене ненавиділа! Це так відчутно йшло від неї, що її ненависть можна було рубати мечем. Кілька хвилин потому я побачив її заглибленою у розмову з воїном на ім'я Зет. Великим, здоровенним, могутнім і грубим телепнем, який, тим не менш, ніколи не вбивав нікого серед своїх, і тому все ще лишався омад або ж чоловіком з одним ім'ям. Він міг отримати друге ім'я тільки за допомогою металу якогось вождя. Саме цей звичай дозволяв мені використовувати імена будь-кого із вождів, яких я вбив. Фактично, деякі воїни зверталися до мене як до Соджат», що є поєднанням прізвищ двох вождів воїнів, метал яких я забрав, або ж іншими словами, яких вбив у чесному поєдинку. Поки Саркоджа розмовляла із Зедом, він час від часу кидав погляди у моєму напрямку, а вона, здавалося, дуже наполегливо схиляла його до якихось дій. Тоді я не звернув особливої уваги на це, але наступного дня у мене була вагома причина згадати ці обставини і водночас трохи краще зрозуміти глибину ненависті Саркоджи та те, на що вона була здатна, аби помститися мені. Деяторіс знову не хотіла спілкуватися зі мною цього вечора. І хоча я називав її ім'я, вона нічого не відповіла і навіть оком не зморгнула, аби показати, що помітила мене. У своєму розпачі я зробив те, що зробила більшість закоханих. Я спробував дізнатися про неї через близьку людину. Цього разу мені вдалося перехопити соло в іншій частині табору. Соло! «Що з деєю Торіс?» – випалив я. «Чому вона не хоче зі мною розмовляти?» Сола сама, здавалося, була спантеличена. Ніби такі дивні дії двох людей були їй зовсім незрозумілі, що, власне, так і було для неї бідолашної. Вона каже, що ти її розгнівав, і це все, що вона каже, окрім того, що вона донька Джеда і внучка Джедака, а її принизила істота, яка не змогла б навіть почистити зуби сораку її бабусі. Я деякий час обмірковував це повідомлення, а тоді нарешті спитав А що таке сорак, чи сорак соло? Це маленька тваринка, приблизно завбільшки з мою руку, із якою бавляться червоні марсіянські жінки. «Негідний почистити зуби коту її бабусі», – подумав я. «Що ж, мабуть, я не користуюся великою повагою у деїторіс, але я не міг стриматися, аби не засміятися із цього дивного образу, такого простого і у цьому відношенні такого земного». Це викликало у мене тугу задомівкою, адже це дуже нагадало вираз – Негідний чистити їй чоботи. А потім розпочався хід думок, зовсім новий для мене. Я почав розмірковувати, а що ж роблять мої рідні вдома. Я не бачив їх роками. У Вірджинії була родина картерів, які називали мене близьким родичем, начебто я був їх двоюріднім дядьком чи щось на кшталт цього, не менш безглуздо тому що так сталося, що їхній дід був моїм старшим братом. Мені можна було дати від 25 до 30 років, тож бути двоюріднім дядьком через діда завжди здавалося мені абсурдним, адже мої думки та почуття були дещо хлоп'ячими. У родині Картерів було двоє маленьких діточок, яких я любив, і які вважали, що на землі немає нікого краще за їх дядечка. Я міг їх чітко уявити, стоячи там під місячним небом Барзуму, і я тужив за ними, як ніколи раніше не тужив за жодними смертними. Будучи за своєю природою мандрівником, я ніколи не знав справжнього значення слова «дім», але велика зала картерів – Завжди означала для мене все, що означає це слово, і тепер серце моє тягнулося до неї від холодних та непривітних людей, серед яких я опинився. Бо хіба ж навіть Деяторіс не зневажала мене? Я був істотою низького гатунку тут, настільки низькою, що навіть не міг почистити зуби котові її бабусі. І тут. На допомогу мені прийшло моє рятівне почуття гумору. Розсміявшись, я загорнувся у свої шовки та хутра і заснув на залитій місячним світлом землі здоровим сном втомленого воїна. Наступного дня ми рано згорнули табір і йшли лише з однією зупинкою майже до самого смерку. Дві події порушили монотонність цього маршу. Близько полудня, далеко праворуч, ми помітили те, що очевидно було інкубатором. Лоркас Птомель наказав Тарсу Таркасу його дослідити. Останній взяв із собою дюжину воїнів, включно зі мною, і ми помчали по оксамитовому моху Килиму до маленької огорожі. Це і дійсно був інкубатор, але яйця були дуже маленькими порівняно із тими, які я бачив у нашому інкубаторі під час мого прибуття на Марс. Тарс Таркас спішився, ретельно оглянув огорожу і нарешті оголосив, що вона належить зеленим людям Вархуна і що цемент ледь висох там, де ним замурували стіну». «Вони випереджають нас не більше, ніж на день», – вигукнув він, і жага битви спалахнула на його лютому обличчі. Робота біля інкубатора була короткою. Воїни розбили вхід, і декілька із них, залізши всередину, швидко потрощили усі яйця своїми короткими мечами. Потім знову верхи. Ми помчали назад, аби доєднатися до Кавалькади. У цей час я скористався нагодою запитати Тарса Таркаса про те, чи ці вархунійці, чиї яйцями знищили, були меншим народом, ніж його таркійці. «Я просто помітив, що їхні яйця були набагато меншими, аніж ті, які я бачив у вашому інкубаторі», – додав я, пояснюючи своє запитання. Тар Старка пояснив, що яйця щойно туди поклали, і як всі зеленомарсіянські яйця, вони будуть рости впродовж п'ятирічного інкубаційного періоду, доки не досягнуть розміру тих, які я бачив вилупленими у день мого прибуття на Барзум. Це була дійсно цікава інформація, адже мені завжди здавалося дивним, що зеленомарсіянські жінки – якими б великими вони не були, могли відкладати такі величезні яйця, із яких, як я бачив, вилуплюються чотирифутові немовлята. Насправді ж, щойно знесене яйце всього трішки більше за звичайне гусяче, і оскільки воно не починає рости, доки не піддається впливу сонячного світла, вожді без особливих труднощів можуть перевозити їх сотнями водночас зі сховищ в інкубатори. Незабаром після інциденту з яйцями вархунійців ми спинилися, аби дати відпочинок тваринам. І саме під час цієї зупинки сталася друга цікава подія дня. Я був зайнятий тим, що міняв упряж одного із своїх туатів на іншого, адже я розподіляв роботу між ними впродовж дня, коли до мене раптом підійшов Зет і мовчки завдав моєму звірові страшного удару своїм довгим мечем. Мені не потрібен був посібник із етикету «Зелених марсіян», аби знати, як відповісти. Адже насправді я був сповнений такої люті, що ледве стримувався, аби не вихопити пістолет і не пристрелити його, як того варвара, яким він і був, по суті». Але він стояв і чекав з оголеним довгим мечем, і моїм єдиним вибором було вихопити свій і зустрітися із ним у чесному бою з обраною ним зброєю або із зброєю менш смертоносною. Останній варіант завжди дозволявся, тому я міг використати свій короткий меч, кінджал, сокиру або навіть кулаки, як би захотів. І це було б моє повне право, але я не міг використовувати вогнепальну зброю або спис, доки він тримав у своїх руках тільки довго меча. Що ж, я обрав таку ж зброю, що й він, оскільки знав, як він пишається своїм володінням нею. Я хотів, якщо вже здолаю його, зробити це, обраною ним же зброєю. Бій, який розпочався, був тривалим і затримав відновлення виходу на цілу годину. Вся громада оточила нас, залишивши вільний простір приблизно у сто футів у діаметрі для нашої з ним сутички. Спершу Зет спробував знести мене так, як бик міг би знести вовка, але я був занадто швидким для нього – і кожного разу, коли я ухилявся від його натиску, він проносився повз мене, отримуючи подряпини від мого меча на руці або на спині. Незабаром він уже стікав кров'ю із півдюжини незначних ран, але я не міг знайти можливості завдати йому значного удару. Тоді зад змінив тактику, і обережно та з надзвичайною вправністю Спробував компенсувати майстерністю те, чого не міг зробити грубою силою. Що ж, треба визнати, він був чудовим фехтувальником, і якби не моя більша витривалість та неймовірна спритність, яку давала мені менша гравітація Марса, я, можливо, не зміг би протистояти йому так гідно. Ми кружляли якийсь час, не завдаючи особливої шкоди один одному. Довгі, прямі... Схожі наголки мечі блищали на сонці і дзвеніли у тиші, коли вдарялися під час бою один одного. Зрештою, схоже, Зет зрозумів, що він швидше втомлюється, ніж я, вирішив зблизитися і закінчити битву останнім спалахом слави для себе. І саме в мить його атаки несподівано сліпуче світло вдарило мені просто в очі, так що я не міг бачити його наближення, а зміг тільки сліпо стрибнути убік, аби спробувати ухилитися від могутнього леза, яке, здавалося, вже відчував у своїх нутрощах. Мені це вдалося тільки частково, як свідчив гострий біль у лівому плечі, але намагаючись знову знайти поглядом свого супротивника, я побачив вражаюче видовище, яке компенсувало мені рану завдану через тимчасову сліпоту. Я побачив, як на нашій колісниці стояли три постаті, вочевидь спостерігаючи за сутичкою поверх голів оточуючих нас таркійців. Були це Торіс, Сола та Саркоджа. І коли мій швидкий погляд ковзнув вниз, перед очима постала маленька сцена – яка назавжди закарбується у моїй пам'яті до самого дня смерті. Я побачив, як Деяторіс обернулася до Саркоджі і з люттю молодої тигриці вибила щось із її піднятої руки. Щось, що блиснуло на сонці, коли крутнулося, падаючи на землю. Тієї миті я зрозумів, що засліпило мене у той вирішальний момент бою, і як Саркоджа знайшла спосіб вбити мене, не завдаючи останнього удару сама. Аж тут я побачив дещо іще, що мало не коштувало мені життя тоді, адже це повністю відвернуло мою увагу від супротивника. Тому що, коли Деяторіс вибила із її руки маленьке дзеркальце, серкоджа, обличчя якої було спотворене ненавистю і безпорадньою люттю, вихопала кинжал і завдала страшного удару Деїторіс. Але Сола, моя дорога і вірна Сола, стрибнула між ними, і останнє, що я побачив, великий ніж, який опускався їй на груди, якими вона затулила дею Торіс. Та цієї миті мій ворог розвернувся після своєї атаки і привернув цим мою увагу. Тому я неохоче повернувся до битви, хоча мої думки були далеко не пробій. Ми знову і знову люто кидалися один на одного, стинаючись у бою. Аж раптом я відчув кінчик його меча біля своїх грудей у випаді, якого я не міг ані відбити, ані ухилитися. І тоді я кинувся назустріч, витягнувши свій меч Всією вагою свого тіла, сповнений рішучості, померти не самому, якщо вже не можуть цьому запобігти. Я відчув, як сталь врізається мені у груди, все потемнішало, голова закрутилася від запаморочення, і я відчув, як підкошуються мої коліна. Розділ П'ятнадцятий сола розповідає мені свою історію. Опритомнівши, як я незабаром дізнався, я був непритомним тільки мить, я швидко схопився на ноги, шукаючи свого меча, і віднайшов його зануреним по самісіньке руків'я у зелені груди Зеда, який лежав мертвим на охряному муху що вкривав дно стародавнього моря. Я повністю отямився і виявив, що його зброя пробила мої груди ближче до лівого боку, але пройшла тільки крізь плоть і м'язи, що вкривають ребра, увійшовши біля центру грудей і вийшовши нижче плеча. Коли я кинувся вперед у своїй останній атаці, я повернувся так, що меч його пройшов поміж м'язами, Завдавши болісної, але не смертельної рани Вийнявши клинок зі свого тіла, я також забрав і свій А тоді повернувся спиною до його потворної мертвої туші І рушив з відразою болем та огидою до колісниць Які везли мою свиту та мої пожитки Мене зустрів гомін марсіянських оплесків але мені до того було байдуже. Стікаючи кров'ю і слабкий, я дістався до своїх жінок. Тут давно звикли до таких подій, тому перев'язали мої рани, застосувавши чудові цілющі і відновлювальні засоби, які б не допомогли хіба що при блискавичних смертельних ударах. Дай тільки марсіянській жінці шанс і смерть буде змушена відійти на другий план. Вони вправно і швидко зашили мене так, що окрім слабкості від втрати крові і незначного болю навколо рани, я не страждав надто від цього удару, який за земного лікування безперечно вклав би мене у ліжко на декілька днів. Одразу після того, як жінки закінчили зі мною, я поспішив до колісниці «Деїторіс», де знайшов свою бідолашну солу, замотану бинтами, але, вочевидь, вона була майже не постраждала від сутички із саркоджею. Її кинджал, виявляється, вдарив об край одного із металевих нагрудних прикрас соли, таким чином відхилившись, він завдав тільки невеликої рани. Наблизившись, я побачив деюторіс, що лежала ниць на своїх шовках та хутрах. Її струнке тіло здригалося від ридань. Вона не помітила моєї присутності і не чула, як я розмовляв із Солою, що стояла неподалік від екіпажу. «Вона поранена?» – запитав я Солу, кивнувши головою у бік Деїторіс. «Ні», – похитала головою Сола. «Вона гадає, що ти мертвий. І тепер жалкує, що...» «Коту, її бабусі, можливо, не буде кому чистити зуби?» – пожартував я, всміхаючись. «Я думаю, ти помиляєшся щодо неї, Джоне Картере», – серйозно сказала Сола. «Я не розумію ані її звичаїв, ані твоїх, але я впевнена. Онука десяти тисяч джедаків ніколи б не сумувала так через смерть того, кого вважала б нищим за себе» або навіть за тим, хто претендував би на її найвищу прихильність. Вони горда раса, але справедлива, як і всі барзумці, і ти, мабуть, сильно скривдив її або образив, якщо вона припинила тебе помічати, хоча тепер і оплакує твою смерть. «Сльози – це рідкісне явище на барзумі», – продовжувала вона, – «тому мені важко їх пояснити». За своє життя я бачила, як плачуть тільки дві людини. Крім Деї Торіс, одна плакала від горя, інша від скаженого гніву. Першою із них була моя мати багато років тому, перша, ніж її вбили. Другою була Саркоджа, коли її сьогодні відтягували від мене. «Твоя мати?» – вигукнув я. «Але ж Соло!» Ти не могла знати свою матір. Але я знала, і батька теж, додала вона. Якщо хочеш почути цю дивну і не схожу ні на що барзумську історію, приходь сьогодні ввечері до колісниці Джона Картера, і я розповім тобі історію, про яку раніше ні з ким не говорила за все своє життя. Але зараз. Ти маєш подати час до відправлення наших колісниць. Похід триває. Я прийду сьогодні ввечері, Соло, пообіцяв я. Обов'язково скажи, деїторіс, що я живий і здоровий. Я не буду їй набридати, а ти не дозволь їй дізнатися, що я бачив її сльози. Якщо ж вона захоче поговорити зі мною, то я тільки чекатиму її наказу. Сола залізла на колісницю, яка займала своє місце у строю, а я поспішив до очікуючого мене Тоата і помчав на своє місце до Тарса Таркаса в колоні. Ми являли собою дуже вражаюче видовище, коли розгорнулися на жовтому ландшафті Мертвого моря. Двісті п'ятдесят оздоблених яскравих колісниць попереду яких їхав передовий загін із двохсот вершників воїнів, що рухалися п'ятьма шеренгами на відстані у стоярдів одна від одної, а за ними стільки ж у такому ж строю із двадцятьма або більше фланговими з обох боків. Далі п'ятдесят додаткових мастодонтів – важких тяглових тварин, відомих як зітідари. Тоді і ще 500-600 додаткових тоатів, що вільно бігли в оточенні, утвореному воїнами у вигляді квадрата. Блискучий метал і коштовності чудових прикрас чоловіків та жінок, відтворені у спорядженні зітідарів і тоатів і перемежовані сяючими кольорами чудового шовку, хутра та пір'я, надавали каравану варварської пишноти, яка б змусила позеленіти від заздрочів навіть східноіндійського можновладця. Масивні широкі колеса возів та м'які лапи тварин не видавали жодного звуку на вкритому мохом морському дні, і таким чином ми рухалися у повній тиші, неначе наче велетенська фантасмагорія. Хіба що цю тишу – інколи порушувало утробне гурчання спонуканого зітідара або жверещання бійцівських тоатів. Зелені марсіяни розмовляють мало, а якщо й розмовляють, то зазвичай односкладною мовою – тихою, як слабкий гуркіт далекого грому. Ми перетинали безплідний моховий пустир, який, прогинаючись під тиском широких коліс чи м'яких лап, знову підіймався позаду нас, не залишаючи жодних слідів нашого перебування на ньому. Ми насправді могли б бути примарами, які йдуть мертвим морем цієї вмираючої планети, оскільки не лишали після себе ані слідів, ані розповсюджували звуків. Це був перший похід великої кількості людей і тварин, який я будь-коли бачив, що не підіймав пилу і не лишав слідів, адже на Марсі немає пилу, крім освоєних районів у зимовому місяці, та й навіть тоді відсутність сильних вітрів робить його майже непомітним. Того вечора ми таборилися біля підніжжя пагорбів, до яких йшли два дні, і які позначали південну межу цього конкретного моря. Наші тварини не отримували води протягом всього цього часу, та й взагалі не пили уже майже два місяці, аж відтоді, як вийшли із Тарка. Але, як пояснив мені тар Старкас, їм потрібно небагато, і вони можуть жити майже весь час завдяки моху, який вкриває Барзум, і який, за його словами – Містить у своїх маленьких стеблинках достатньо вологи, аби задовольнити обмежені потреби тварин. Повечерявши сирною їжею та рослинним молоком, я пішов шукати солу, яку знайшов працюючою над обладунками Тарса Таркаса при світлі Смолоскипа. Вона підняла голову при моєму наближенні, і обличчя її осяяло задоволення та привітність. «Я рада, що ти прийшов», – сказала вона. «Деяторіс спить, і мені самотньо. Моєму власному народу байдуже до мене, Джоне Картере. Я надто вже не схожа на них. Це сумна доля, оскільки я повинна прожити своє життя тут, поміж ними. Хотіла б я бути справжньою зеленою марсіянською жінкою, без кохання і без надії». Але я пізнала кохання, і тому це для мене втрачено. Я обіцяла розповісти тобі мою історію, або радше історію моїх батьків. З того, що я дізналася про тебе і звичаї твого народу, я впевнена, ця розповідь тобі не здасться дивною, але серед зелених марсіян їй немає подібних на пам'яті навіть самого найстарішого живого таркійця. Так само і легенди наші не оповідають про такі історії. Моя мати була досить маленькою. Насправді навіть занадто маленькою, аби їй дозволили мати дітей, оскільки наші вожді розводять їх переважно за розміром. Вона також була менш холодною та жорстокою, аніж більшість зелених марсіанок, і не дуже цікавилась їхнім товариством. Вона часто блукала на самоті безлюдними вулицями Тарка або ж проводила свій час серед диких квітів, що прикрашають навколишні пагорби, мріючи про щось, що, я гадаю, серед таркійських жінок зараз не можуть зрозуміти ніхто, тільки я одна тому що хіба ж я не донька своєї матері. Саме там, серед пагорбів, вона зустріла молодого воїна, чиїм обов'язком було охороняти на пасовищі зітідарів і тоатів, а також стежити, аби вони не заходили далі пагорбів. Спочатку вони говорили тільки про те, що цікавить таркійців, але поступово, Оскільки вони почали зустрічатися частіше, і як стало цілком очевидним для двох, вже не випадково, вони почали говорити про себе, про свої вподобання, амбіції та надії. Вона довірилася йому і розповіла про жахливу відразу, яку вона відчувала до жорстокості їхнього народу, до огидного безлюдного життя який їм завжди доводиться вести. Вона чекала, що буря осуду зірветься з його холодних твердих губ, але замість того він обійняв її і поцілував. Вони зберігали своє кохання у таємниці шість довгих років. Моя мати була із почту великого Тала Хаджуса, а її коханий був простим воїном – який носив тільки власний метал. Якби їх відступництво від традицій таркійців було виявлено, обидва заплатили б ціну на великій арені перед Талом Хаджусом та зібраними ним ордами. Яйце, з якого з'явилася я, було приховане під великою скляною посудиною на найвищий і найнедоступніший із напівзруйнованих веж стародавнього тарка. Раз на рік моя мати відвідувала його впродовж п'яти довгих років, доки воно лежало там у процесі інкубації. Вона не наважувалася приходити частіше, бо через почуття провини боялася, що за кожним її рухом можуть стежити. У цей період мій батько здобув велику славу як воїн і відібрав метал у декількох вождів. Його кохання до моєї матері ніколи не згасало, і його єдиним прагненням у житті було досягти такого становища, аби він міг вирвати метал у самого Тала Хаджуса і таким чином, як правитель Тарка, зміг би мати змогу забрати її до себе, ну а також завдяки силі своєї влади захистити дитину, яку інакше швидко б стратили, Якби правда стала відомою Це була нереальна, божевільна мрія Відібрати метал у Тала Хаджуса за п'ять коротких років Але просування по соціальній драбині Батька було настільки стрімким Що незабаром він посів високе місце у радах Тарка Але одного разу шанс врятувати свою кохану та дитя Було втрачено назавжди його відправили у далеку експедицію до Кржаного Півдня, аби воювати з місцевими жителями та грабувати їхні хутра, адже такий спосіб життя у зелених барзумців. Вони не працюють заради того, що можна відібрати у інших у битві. Він був відсутній чотири роки, але все було скінчено ще за три роки до його повернення». Приблизно через рік після його від'їзду і незадовго до повернення експедиції, яка вирушила до громадського інкубатора, яйце вилупилося. Відтоді моя мати продовжувала тримати мене у старій вежі, щоночі відвідуючи мене і даруючи любов, якої спільне життя позбавило б нас обох. Вона сподівалася після повернення експедиції із інкубатора сховати мене серед інших дітей, призначених до покоїв Талахаджуса, і таким чином уникнути долі, яка неодмінно спіткала б її після викриття гріхів проти давніх традицій зелених людей. Вона швидко навчила мене мови та звичаїв мого народу і одного разу вночі розповіла ту історію, яку я щойно повідала тобі. Вона наголошувала на необхідності абсолютної таємниці та великої обережності, яку я повинна була виявити після того, як вона поселить мене із іншими молодими таркійцями. Ніхто не повинен був здогадуватися, що я більш освічена, ніж вони, і жодним знаком я не мала видавати своєї прихильності до неї або ж своїх знань про батьків у присутності інших таркійців. Потім, притуливши мене до себе, вона один-єдиний раз прошепотіла мені на вухо ім'я мого батька. А потім у темряві вежової кімнати спалахнуло світло. Там стояла саркоджа, її блискучі зловісні очі із шаленою Огидою і презирством втупилися у мою матір. Потоки ненависті та образ, які вона вилила на неї, змусили моє молоде серце похолонути від жаху. Було очевидно, що вона почула всю історію, а підозри, які вона давно плекала щодо нічних відлучень моєї матері із її покоїв, нарешті почали складатися докупи. І це пояснювало її присутність там тієї фатальної ночі. Однак було дещо, чого Саркоджан не почула і не знала взагалі. Ім'я мого батька, яке повідомила мені мати. Це було зрозуміло із її повторних вимог до моєї матері розкрити ім'я того, з ким вона згрішила. Але жодні знущання чи погрози не могли цього із неї вирвати. Аби врятувати мене від зайвих тортур, вона збрехала Саркоджі, сказавши, що тільки вона знає ім'я і не скаже його навіть своїй дитині. Вигукуючи прокляття, Саркоджа поспішила до Тала Хаджуса, аби повідомити про своє викриття. І поки її не було, моя мати закутала мене у шовки та хутра свого нічного одягу, так що мене майже не було видно». Спустилася на вулицю і щодуху побігла до околиць міста, у напрямку далекого півдня, до чоловіка, захисту в якого вона не могла попросити, але на чиє обличчя хотіла поглянути бодай і ще раз перед смертю. Наближаючись до південної околиці міста, ми почули звук, що лунав із мохової рівнини. З боку єдиного гірського перевалу, який вів до міських воріт Перевалу, яким каравани із півночі, півдня та сходу чи заходу Могли в'їздити до міста Звуки, які ми почули, були верещанням тоатів І бурчанням зітідарів із поодиноким дзвоном зброї Який сповіщав про наближення загону воїнів Перше, що спало їй на думку полягало у тому, що це повернувся з експедиції мій батько, але знаючи про підступність інших таркійців, вона стрималася від того, аби стрімко й необачно вибігти йому назустріч. Сховавшись у тіні дверного отвору, вона чекала на появу кавалькади, яка невдовзі і з'явилася, порушивши стрій та заповнивши вулицю від стіни до стіни. Коли початок процесії нас минув, Менший місяць вийшов з-під звисаючих дахів і освітив картину всією яскравістю свого нічного дивовижного світла. Моя мати забилася найглибше у дружній тіні і зі своєї схованки побачила, що експедиція належала не моєму батькові. Це був караван, що повертався із молодими таркійцями із інкубатора. Розуміючи, що її Сховок ненадійний, вона миттю склала план. Коли велика колісниця під'їхала близько до нашого сховища, вона тихенько прослизнула на задню підніжку і причаїлась у затінку високого борту, міцно притиснувши мене до грудей у пориві любові. Вона знала тоді, на відміну від мене, що ніколи більше після цієї ночі не пригорне мене до своїх грудей і навряд чи коли-небудь Знову побачить обличчя. У метушні, яка відбувалась на площі, вона змішала мене із іншими дітьми, чиї опікуни під час подорожі тепер могли звільнитися від своїх обов'язків. Нас усіх разом загнали до великої кімнати, де нас годували жінки, які не супроводжували експедицію. А наступного дня. Нас розділили між почтами вождів. Я більше ніколи не бачила свою матір після тієї ночі. Її ув'язнив Талхаджус, і усі засоби, включаючи найжахливіші та найганебніші тортури, що були застосовані до неї, вирвати з її вуст ім'я мого батька не змогли. Вона лишилася непохитною і вірною, померши зрештою серед сміху Тала Хаджуса та його вождів під час жахливих тортур, що вона їх зазнала. Пізніше я дізналася, що вона сказала їм, нібито вбила мене, аби врятувати від такої ж долі, як в неї, і що вона кинула моє тіло білим мавпам. Тільки Саркоджа їй не повірила. Я і досі відчуваю що вона підозрює, яке моє справжнє походження, але не насмілюється викрити мене, принаймні на даний момент, тому що я впевнена, вона теж здогадується про те, хто мій батько. Він повернувся із експедиції і дізнався історію загибелі моєї матері від Тала Хаджуса. Я була присутня при цьому. Жоден м'яз не здригнувся на його обличчі, він не виказав жодних емоцій, але він не сміявся, коли Тал-Хаджус із задоволенням описував її смертельні муки. Від того моменту він став найжорстокішим із самих жорстоких таркійців, і я чекаю того дня, коли він досягне своєї мети і відчує тушу Тала-Хаджуса під своєю ногою. Тому що я впевнена, він тільки чекає нагоди помститися, і його велика любов така ж сильна у його серці, як і тоді, коли змінила його майже сорок років тому. І я переконана у цьому так само, як і в тому, що ми сидимо тут, на краю споконвічного океану, доки всі розумні люди сплять Джона Картере. А твій батько сола, він зараз із нами? обережно запитав я. Так, відповіла сола. Але він не знає, що я його дочка, і не знає, хто видав мою матір Талу Хаджусу. Тільки я знаю ім'я мого батька, і тільки я, Талхаджус і Саркоджа, знаємо про те, що саме її слова призвели до тортур та смерті тієї, кого він кохав. Ми мовчали декілька хвилин. Вона була занурена у похмурі думки про своє жахливе минуле, а я був сповнений жалю до бідних створінь, яких бездушні, безглузді звичаї їхньої раси прирекли на життя без любові, у жорстокості та ненависті. Раптом вона заговорила, «Джоне Картере, якщо коли-небудь холодним мертвим лоном барзума й ходила справжня людина, то це саме ти. Я знаю, що можу тобі довіряти, і оскільки ці знання колись можуть допомогти тобі, моєму батькові, деїторіс, або й мені самій, я збираюся назвати тобі його ім'я» не накладаючи на тебе жодних зобов'язань. Коли настане час, скажи правду, якщо вважатимеш, що так буде краще. Я довіряю тобі, тому що знаю, на тобі немає прокляття абсолютної та непохитної правдивості, і ти міг би збрехати, як один із ваших джентльменів із Вірджинії, якби брехня могла врятувати інших від горя чи страждань. Отож, Джоне Картере. Ім'я мого батька – Тарс Таркас. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергову частину Книги Едгара Райза Барроуза «Принцеса Марса» Окрема вдячність чудовій перекладачці пані Олені Путі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам ця аудіоверсія Ну і звичайно ж, не забудьте підписатися, подобати відео і розповсюдити його в соціальних мережах Адже української має бути більше За можливості